ni tarehe ishirini na moja mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na nane lakini tarehe hizi ni tarehe ishirini na moja mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita mei ya envi bukoba ikitoka bukoba inakwenda mwanza na ilikuwa imebakiza takribani maili za majini thelathini kufika mwanza ilizama na taarifa za wakati ule kwamba tina watu moja walifariki. Sasa leo ni na 22 ili ilikuwa ni pivyo kwa njia mbali mbali Tulipoteza watu, tulipoteza mali, lakini kuna family nyingine zimepotelea kabisa. Unakuta kuna baba, kulikuwa kuna mama, kulikuwa kuna watoto. Kuliko, kuna hata na wajukuu kwa kweli tukakumbuka hapo karibu tena nyuma ni sikoe ambaye kwa kweli ni ya msikitiko na imekuwa kila mwaka tunapeana pole tunakumbushana habari iletokea na hii hasa ilikuwa sababu ya udumu wa usafiri ulikuwa majini wakati ule katika ziwa hili Victoria lakini hata hivyo tatizo la usafiri katika ziwa la Victoria na hususan nili kutoka bikoba kwenda Mwanza na jitihada zote ambazo zimefanyika bado ni kubwa bado tatizo ni kubwa bado usafiri sio uhakika sana bado jiombo vya usafiri ni matatizo na kumekuwa na jitihada kama lilivyosema za serikali lakini bado hazijaa na mafanikio makubwa sana Lakini tuombe kwamba hivyo tunazozungumza tunayopiga hapa tu tutapata mafanikio kwa maana ya kusema kwamba hapo na usafiri wa uhakika meli ya uhakika ya kweza kusafirisha na kweza kusafirisha mizigo ni enzi bukoba ambayo tunalizungumzia ambayo ilizama mwaka 1996 na madhara yote yaliyopokea ilikuwa ina uwezo wa kunyonya mizigo hamsini na abiria nne thelathini na Ukizama ilikuwa ni kiwango kidogo sana na hii kuwepo kwa sababu ile kubwa MV Victoria ilikuwa katika matengenezo wakati huo. Ameanza katika matengenezo, ndio ndayo natoka, inarudi, natoka, inarudi na kadhalika kama yeye mwenyewe Kwa hiyo mbali na haya matatizo ya usafiri, tunaona ni bora kijitakie sote pole kwa tatizo kubwa hilo tukumba mwaka sita Kwa kweli kurudisha nyuma kwa maana kusema kwamba nguvu za kibeli ipotea, lakini kuna nyingi kuna kuna wawekezaji wengi ambayo likuwa na mapesa na nimekwenda Mwanza ilikuwa katika katika ombi ya biashara haya. na mimi nina hapo sana lakini hayo yamepita yaliopita simbele tugangi yaliokuwa na yajayo na tiombe serikali iweze kuhakikisha kwamba ahadi ambayo ambazo zimepewa inaweka za kutupatia usafiri kwa pili zinatekelezwa na kuna kuna usa, usafiri wa hakika wa kuweza kusafirisha watu ambao ni lakini pia na mizigo makabo yanazosemwa katika kiingereza kwa sababu hiyo inaimarisha biashara ya mkoa wa Kagera na mkoa jirani. Kwa hiyo hiyo nafikiri serikali ina kazi na tunakumbuka kwa majuto, tunakumbuka kwa na, kwa masikitiko kubwa sana baada e, ile vifo vifuo na matatizo yale Na tunamomba Mwenyezi Mungu roho za hao walio na walioondolea katika njia hiyo Mwenyezi Mungu azitokee na hawahurumie lakini pia na wajua mimi baadhi ambao ni wachache sana walinusurika na ajali hii ambayo ilitokea wakati mule yuko hapo mji wetu Al-Haji Yahya Rushaka yuko hapo Bukoba na mwa watu wachache sana ambao walinusurika kwa kupita juu ya pneumonia ambao wakati kwa inazama na kuweza kwe ama maponyo na mitumbu ambayo ilikuwa fika pale kwa hiyo wako wachache walinusurika naaskiri kila mara utakao na sana Mjelemu lakini yote ni katika mipango ya Mjelemu kwa hiyo ana Bukoba tupeane pole tuwakumbuke tujaime tuwaombee lakini twende mbele maana hatuwezi hili na kutuzama mambo ambayo yamepita lakini kufanyi jitihada za maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali, tuweze kuendeleza maendeleo ya wilaya zetu na hapo Bukoba katika Bukoba manispa lakini katika mkoa wa Kagera kwa ujumla pamoja uh, na hayo sasa tunaona kwamba serikali pengine inajitahidi lakini nasuasua, kwa kwa mba, na sua sua katika kuhakikisha kwamba inapatikana mbadala wa usafiri katika ziwa Victoria Bukoba kwenda Mwanza na tunaona kwamba wananchi wana uhitaji mkubwa Ususa ni wanabukoba kwa sababu bidhaa zinapanda bei kwa sababu ya mzunguko wa usafiri. Kuna uwezekano pengine wa, wa, wa watu wakubwa kama nini ambao mne, mmesaidia wakati ule wananchi wa wa bukoba kuweza kuhamasisha jamii ya au wadau huko wa maendeleo wakawekeza katika swala hili la uh, meli katika zua Victoria nje ya serikali. Nje ya serikali kwa kweli tulijaribu kama wakati nilikuwa mbunge hapo na wakati mkiwa waziri ndani ya serikali tulijaribu jaribu na tunaa lakini bado nimesema kwamba bado kuna vikindi vikindi vikindi hivi na hizo red tapes ambazo hizo kwa kweli zikakataa kwa hiyo unakuta mtu anasiga anakuwa na nia ama watu wanakuja anakuwa na nia lakini wanakata tamaa wanakata tamaa kwa sababu ya ufisadi kwa sababu ya nje wenyewe ambazo zinatapikia kwa hiyo zinakuwa ni mbefu na kwa hiyo hiyo zionale mzanza matatizo lakini naami ni kabisa sasa hivi katika jitihada za serikali hii na bione ni mimi ninamsikiliza sana rais mabutuuri akatunga ziminzo na wafanyabiashara zi simba ndio sana takriban nikitatu zinafikiria onesi ambapo alieleza vizuri sana kwamba nia kabisa ya serikali ni kwa kuona kama wananliberalize mambo wanafungua mambo Wana punguza kodi na kuweza wafanya wawekezaji basi katika mazingira mazuri ya kuweza kuwekeza na sisi tunasema katanguza katika leo moja ambalo ni kubwa na nina umuhimu muhimu ya pekee na kama ulivunjua katika au maeleza uliliza katika swala lako ni na kubaliana moja kwa moja lakini wa usafiri hasa usafiri ambao ni rahisi kwa maana utizama gharama za usafiri wa magari dhara au nzime au za ndege ziko juu kwa sababu ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya hali ya halishi lakini usafiri wa majini wa majini ama usafiri wa treni siku zote dunia nzima ni ni kitu ambacho watu wamekuwa wanaweza kukimungu kwa maana kusema kwamba kiuchumi kinakuwa hakina uhali kina unafunu kilinganisha. Sasa hapa mbali na serikali yenyewe na mimi nasema serikali hawezi kufanya kila kitu. Haiwezi na hakuna serikali duniani ambayo inafanya kila kitu. haipo Lazima pawe na nafasi ziko vitu vingi tu ambazo serikali inaweza ikabaachia watu binafsi ambao ni private sector na wakawekeza lakini kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo za nchi kuhakikisha kwamba huduma inatolewa ama uzalishaji unafanyika mnunuzaji anapata kile pia na serikali inapata hivyo ni katika nje ya kodi au manjengo niwezo lakini inakuwa kuna bali madarakeni ni, ni, ni, ni ile wanasema katika kiingereza game game situation maana kila hakuna mtu anayelose pale kila mtu anapata anachoweza ukipata Okay kutokana na hali hiyo sasa fikra yako ni nini mtazamo wa mbele kwamba nini kinaweza kikafanyika kwa yale ambayo umeweza kuyatanabaisha hapa uh, fikra yako hasa ni nini kwamba kile kaoni badala Hili sio mimi tu watu wengi wanaliona na uhusiano na watu ambao wanatoka mkoa mkoa wetu wa Kagera na wakati umefika sasa hata kama serikali mlikoa inaweka meli. Mimi na meli moja hata kama serikali itaweka meli moja lakini kumbukwe na jitihada za kuona kama kuna uwekezaji wa watu binafsi hata zikawa meli mbili hata zikawa meli tatu ha, haina tatizo kwa sababu bidhaa bila maji kwamba zipo ya kufanya biashara lakini hata wasafiri wapo gizama watu wanaotoka Mwanza wakaja Bukoba kutoka Bukoba kwenda Mwanza na tuzungumzie Bukoba nje tuzungumzie mkoa mkoa mzima na tuzungumzie mkoa jirani kadhalika sawio sawio mimi mimi nafikiri na inapamo na ile kwa sababu zamani bakarmina kukumbuka ilikuwa meli inatoka inatoka nilikuwa ni Victoria ilikuwa inatoka kwa mfano kama pale bukoba inakwenda Mwanza inatoka Mwanza inakwenda Musoma inatoka Musoma inakwenda Kisumu lakini hivyo hivyo ilikuwa kinge kifika Bukoba inakwenda Port inakwenda Uganda kwa hiyo katika katika Victoria ilikuwa kuna mzunguko mkubwa wa kibiashara ilikuwa kuna mzunguko mkubwa wa watu na kwa kweli unakuta kila eneo ilikuwa unaona kabisa linaguswa kwa hiyo ndia sima kwamba tongele ili jambu litazamwe na nafikiri natizama na naona kama nilivyosema serikali ya mashumiwa mabufu iko serious kwa hiyo nadhani hilo wanaweza wanaweza na jitzama lakini mbali na serikali yenyewe, lakini wanaweza kufungua mwanya, na kuweza kuyaatamua zaidi wa Lakao tukawa na viombo sio tu kimoja tu ambao unasema kwamba kama Jumatatu hakini hakikuja basi itabidi usubiri mpaka Jumatano au mpaka Jumatatu lakini kwa mfano kama tuna viombo vya kutosha hiyo nitapata viili vikawa vitatu lakini vya, Lakin vya uhakika itakuwa ni hatua moja kubwa sana na tutakuwa tunapozungulia maendeleo basi itakuwa ni simu moja kubwa katika maendeleo kwa hiyo nasema poleni sana na maendeleo ama mapambano ya maendeleo yaendelee hata kwa asubu njema